Bon dia, Patricia. Com estem? Aborriment 0, rutines 0, drogues 0, Jordi Dan 0, accidents 0, Els lunis 0, alcohol 00, sequera 0, dormir 0. Nits d'aras mus 12 points. Els divendres a la nit, Ràdio Tiana es posa a les piles i t'ofereix Nits d'Erasmus. Un nou programa amb... Tertúlies. Entrevistes. Bricolatge i jardineria. connexions en directe. Karaoke. Noves tecnologies. Música. Moda. Consultori. Contes elòtics i... Sexe. Sexe? No dubtis, el programa per tu i per tota la família. Frescor, ironia, actualitat i picaresca es barreja els divendres de dos quarts de nou del vespre a deu de la nit a Nits d'Erasmus, el programa més sensual de Radio Tiana. Je vais, je vais je... Nits d'Erasmus, més que un programa. ara aquest moment és aquell que ens agrada perquè parlem de publicitat, però no anuncis directament, sinó que un estudiant com Déu Humana de publicitat i relacions públiques ens fa un estudi molt aplicat dels tipus de publicitat i allò que m'agrada molt quan diu, això és una publicitat de carrilla. Sí, bueno, publicitat de carrilla és un dels molts tipus de publicitat que vam trobar, perquè ara, sincerament els del, el món de la publicitat s'inventa qualsevol cosa, qualsevol cosa per vendre, i podrien trobar mil tipus de merchandising, promocions a tot. De tot, de tot. Molt bé. I, per exemple, podrem començar ja per un tipus de, de nou branding que ha sortit, de nou manera de promocionar marca, que és uh -huh. el tattoo branding. Tattoo branding. Tattoo branding. Ara que parlem de tattoos, fa un moment, sí. i jo... I, què passa amb el tattoo branding? I és que algunes marques han vist en l'estètica del tattoo com una manera d'arribar als seus consumidors amb un cert o així rebel. És el cas de 7-Eleven, Eh, són saps que és el, bueno, el refresc, un refresc uh -huh. una, bueno, americà, que bueno, que acaba de llançar als Estats Units una beguda energètica dirigida a les persones amb tatuatges o simplement que se senten identificades amb aquesta cultura del tatu. Per tant, tu i jo no en podríem veure. No. Tu i jo, sincerament, no. Bueno, clar que la podríem podrien veure prou sí, diades. No, hi no tractava ser nostra. No, no, no són target, no, que en diogueu? Target, sí. Target, target, target m'agrada target... eh, aquesta paraula. El sí, target, el, target eh? el fem anar molt suert. Sí, el target, pam, dius, vinga, posa-li per no, aquí el No, però jo la veritat, per exemple, en què m'estic tirant més cap a les relacions públiques, faig servir més allò dels de nostres públics. Exacte. La gent que ens està escoltant el target, els nostres públics o públic objectiu, es refereix a qui destines aquesta campanya de sí, publicitat, sí. a qui va dirigida i qui et penses que serà el públic potencial que, que consumirà. Sí, sí. Molt bé. Escolta'm, això, els tatuatges tu aquest tatuage... Tu et tatuar alguna cosa d'aquestes o no per fer...? No, però no, no, no es en res referit amb la, amb la marca, eh? La marca va dirigida, o sigui, aquest producte l'enfoca... cultura. Sí, sí, el target sí. està format per les persones que adoren o formen part d'aquesta cultura. El ta del tatuatge. Normalment, la gent que porta uns... o sigui, la gent que es tatua són bastant fanàtics del tatuatge. O sigui, van molt extrems, això. És com aquella persona que fa un piercing i hi ha gent que li troba el gust i se'n fa molt Exacte. Doncs és el mateix. És tota una cultura, com no sé, de Harley o coses així. Exacte. Un, un, un hobby més o... Sí, sí, un hobby més o una manera d'expressar-se, doncs, sí. També se'n pot dir... Oh, art, en diuen art. Art, exacte. Però és relatiu, això d'art, que es que ho pensa... Sí, bé, bueno, tot pot, pot ser art o no pot ser-ho. Sí, sí. Més cosetes. Seguim. Vols parar indecisos? Què ha passat aquí? Això és una promoció que ha fet SEAT, uh -huh. aquí, bueno, aquí a Espanya, més o menys, que, per exemple, ofer bueno, ofereixen a la concessionària... Allò, si estàs indecis d'on compro un cotxe, si aquí, si allà, als concessionaris SEAT, per la compra d'un SEAT León o d'un Ibiza... sí. Ah, els propietaris al el concessionari et eh, regalen una lliçó de vol amb helicòpter. Una lliçó? una llista de vol. O un vol amb helicòpter i deixen dir on vols anar, o més o menys t'ensenyen com es pilota, estar allà mirant el vol. Ah, molt bé. I a veure, fes això, i a veure, fes allò. Molt bé, anar, helicòpter, Imagina, eh? anar això, helicòpter, Això sempre sí, és atractiu. Sí, sí, molt, molt. Bueno, de fet, els propietaris del concessionari diuen que estan molt satisfets amb la iniciativa, perquè diuen que, segons ells, concedeixen això, doncs que molts indecisos, finalment, doncs, accedeixin a comprar el cotxe amb ells. Clar, home, això sí. va, perquè és caríssim, eh? Lugar és un, molt un car, helicòpter. un helicòpter. Per dir... De fet, a això també ho parlà dia. Sí. Sí, sí, cañaca. Enlleca... No helicòpters. Sí, sí. Hi han televisións ja. que per no reenvien helicòpters. Sí, que això també malament, malament, però bueno. Seguem. Jo també, jo també s'associia a l'art i a la creativitat per renovar la seva imatge. Ja tocava. Ja... Sí, perquè jo també estic una mica estancada aquests sí, anys. Eh? Sí, Classicó, sí. Clàssic, eh, cosicó. Sí, de fet, no ens enganyem, els que més veuen són els joves, hi gent que va de festa i en ambients així alegres, i també tenia no, més que res que no havia renovat la seva imatge uh -huh. i es trobava estancada no se'n parlava però bé, centrem-nos ben bé en el que, que s'ha dirigit JB, i JB ha renovat la, el seu posicionament de marca, com dèiem amb una campanya que es diu Inventive Science bueno, 1749 sí. enfocada a potenciar que dèiem la creativitat dels seus consumidors Val? Sota el mateix nom de JB des ha desenvolupat una plataforma en la que diversos artistes emergents s'inspiren en alguns aspectes de la marca per crear les seves obres. Per Déu exemple, millor. amb les lletres de també fan alguna manera, sí. o bueno, fan alguna obra d'art, o per oh. exemple, allò que bueno, els sentits que... Un contemporani, que en sí, diuen. Sí, sí. l'art art contemporani. Per exemple, aquí, clar, això és ràdio i re, però vull, vull dir, hi ha una fotografia que per uh -huh. exemple surten uns llevis amb unes cames. Exacte. Que veiem, i bueno, i, i... Sí, sí, i, original. I, exacte, fins i tot menys veiem que aquests llavis simbolitzen el... Un de, una dels, de les lletres del JVB, -E eh? la I aquesta, la I, la I posada d'horitzontal. De, és una bona manera i, clar, jo imagino que això important, que això m'ho pot sergar més, es fa doncs, que la gent visiti la web, parli d'aquesta marca, creïn sí. idees i, bueno, que, que es generi rebombor si sí, més no, que els mitjans en parlin. Sí, és el que deiem l'altre dia, que la possibilitat i els mitjans que veus buscar més la interactivitat amb els teus públics, el teu target, és, és la base, ara és la interacció, el feedback, que es diu, uh -huh. que busquen i aleshores, clar, es busca fer participar els públics, es busca concursos per internet, que dèiem, eventos, promoció, intercanvi, intercanvi d'informació i de comunicació entre la gent. Per exemple, una cosa que ens ve a casa, ara que ho parlem, Nort eh, ha organitzat tallers per cultivar horts a casa. Perquè veieu fins a quin punt per la publicitat, no? sí, és alcalde d'honor. Uh -huh. I perquè veieu, fan, fan participar al públic en la, en la filosofia o imatge de l'empresa. Que curiós, això. Sí, sí, això... O sigui, que el que té la idea... És una gran inversió per part de les empreses, que? però s'hi surt molt a compte. Perquè la gent fa una molt bona imatge de l'empresa i un cop està molt ben agafada, és fàcil perdre-la, però si sí, han estat a gust, també és difícil. Hi ha la fidelitat, no? Sí, la fidelitat, però... Hi ha fallos que són petits i te la poden fer perdre. Però bé, però, bueno, comentarem una mica això de d'aquests mm -hmm, tallers. No, no, ni tant, ni tant. I és que Nord va convocar a, a centenars de madrilenys durant els dies 29 i 30 de novembre i 1 de desembre a l'esplanada dels nous ministeris per ensenyals i tècniques amb les que cultivar un hort a casa i plantar un èxit de verdures i hortalisses d'una forma original i respectuosa amb el medi ambient. Molt bé. Que això trobo molt, molt bé. Oh, tant, respecte mediament, que ara ja toca, eh? i més està molt de moda, això. Molt. Buf, ara tothom és verd, tothom tot, és ecològic, tot és tothom verd, és tot. ètic. Tot, tot. Però bé. I et miren malament, eh? Sí, si no ho si, ets... Si no ho ets, et miren, et miren malament, tu. Sí, sí, però és el que preocupa ara i també és el que veig, llavors. Molt bé, m'agrada molt aquesta secció, perquè veiem coses noves i veiem una publicitat una mica capaç de i només ho la trobes per internet, però els mitjans no ho expliquen, per exemple, això. No. Les televisions no ho expliquen, aquestes no, notícies que tu dius. És que la gent està molt acostumada a la publicitat televisiva. Clar. De fet, la televisió, mira, aquí mateix ho dèiem, mira, jo trec la informació d'un diari que es diu Brand, bueno, per de les classes no que es diu Brand Live, que és per per geneixial del mundilló del màrqueting tingui uh -huh. de la publicitat, i aquí mateix ho diu, diu, "Ha fi als màximos històrics en el consum de la consumada televisió." Clara. La gesta ja acostumava molt a la publicitat televisiva la convencional, que es diu. Sí, i s'olidam la guerrilla, que si poten... jo crec que si es potencialitza, és algo que pot arribar molt lluny. Jo crec, eh? que pot, no sé, El que queda encara per veure. Uf, i tant. Racat gi moltíssimes gràcies, jo ja vaig a la semana Binet. Més dissabte, avui és festa. A Ràdio Tiana, els caps de setmana, comença els divendres a la nit amb Nits d'Erasmus. programa molt carregat de continguts i ara una secció molt divertida que feia molt de temps. Núria Argilés. Hola, què tal? Aquest any tenim menys, però ben igual de contenta. Sí, supercontenta. Això ens agrada Ja no tenim la sintonia dels cigarrillos índios. Te'n recordes? Un dia l'hem de recuperar. Aquest any ja trobarem una cosa diferent amb què recrear-nos. Exacte, haurem de trobar alguna cosa. Escolta'm, jardineria. Satineria. Avui parlem de plantes aromàtiques, com cultivar-les, què els hi passa? Bueno, tota la història. S'ha de tenir el nasfí, no? Sí, sí, sí. Home, veure, hi ha tipus. i a la sàlvia, no ho sé, la menta, l'albacca, a tu què t'agrada, tu? A mi, la, la menta... Perquè el llorer també està molt bé per cuinar, jo el faig servir molt. Sí, però el llorer no fa olor. Ah, bones... Home, sí que fa olor, si no et eh? El llorer s'ha de posar amb la pasta... En la pasta? Un raig d'oli... Sí, amb el peix també queda molt bé, el... sí. No, no, sí. l'orenga. L'orenga és molt bona. L'orenga és, és molt bona, clar, és que de vegades la poses molt i... Hi fa... més l'orenga que no pots menjar, però bueno. A veure, com, com s'oloran les plantes? Veure, com veure, faria... com, com es faria? A la ràdio, com que no es veu, faríem... <ríe> Hem olorat una planta, eh? Que ningú me'l <ríe> Ha quedat bé, no? Però també és important olorar. que si estem olorant orengues, és aquella orenga que és la petitona, a veure si ens portem tot el pot cap endintre. Això ha passat. <laughs> és perillós. Eh? Això he passat tant. Mejures de seguretat, també és un altre apartat que hem de, de treure... Va. per si acas. Bé, bueno, uh, llavors, avui parlarem del cultiu de plantes d'aquestes aromàtiques que són ser servir per cuinar, o bueno, per decorar, com el cigolet, per exemple, que els fa servir molt als cuiners sí. professionals, a un costadet que després ningú se'l menja, però queda molt maco. De quines dimensions um, estaríem parlant? Um, coses petites. Um, placa, eh? Una planta de 20x20. No estem parlant de grans coses. M'entens? Si sí, posem balcons... Eh? No pensem no aquí que farem un... Bé, bueno, una polinèsia. Exacte, no, el jardí no és per cultivar mentes, no. és per posar... La piscina, no ho sé, però un balcó és perfecte. Sí. Un balcó que tingui sol, en vale, les condicions típiques i òptimes. A veure si està ciutat i molta contaminació, contaminació, doncs la veritat és que... Potser és el cigolet agafa olor, potser, no? O agafa... Olor i, bueno, i, I coses. I després si ho has de ficar a l'olla, la, doncs la veritat és que no t'ha gaire bon gust, però, eh? No sé. Bueno, va, va. a veure, llavors, el rec d'aquestes plantes normalment són poc... Eh, bueno, són tot tipus clima mediterrani, poca aigua. Accepta bueno. algunes que nesten humitat de menta mm, uh, jolivert i herba boina que no sé com es diu en català, mm. tu saps. La hierba uena. Uh, ara, ara ho buscarem. Vale. Ara ho buscarem. <ríe> Bé, bueno, llavors, a veure, aquestes volen... Estragó. Humi... Estragó. Ara me'n recordo, l'estragó. Ah. La hierba uena és l'estragó. Sí, sí, bueno, ja, ja, sí, sí, sí, ara me'n recordo. No sé per què m'he recordat, eh? Ara no sé què m'ha vingut, però sabia que... un dia ho vaig haver de buscar, també. Com que volen humitat, es pot posar un got a gota. A veure, tampoc està tota, cada dia <ríe> regar les no? Perquè llavors les mataríem, com sempre, ni tan poc ni, ni massa, vale. Clar. Bé, bueno, llavors eh, si són cultivades en jardinera ja ha carregat-les bastant a l'estiu ¿vale? si són cultivades a terra amb un raconet, no, però si és en jardinera, sé sí, perquè la terra s'asseca Clar, ser petit, no? El recipient, sí, vols dir? Sí, s'asseca molt i ja hi ha que anar bueno, això, amb dosificació, ja que està una mica el tanto, per tant no sé si és molt adequat per gent que no està a casa Val, les plantes no sé si molt, són molt adequades per la gent que no està no gaire per casa. A més aviat t'adones de casa. Però estem parlant d'aquestes herbetes que aguanten, no? no? Bueno, aguantan, però ja et dic, a veure, si duus en un pis i tens unes de dinera, doncs, pues, a veure, si no passes ah. per casa, la planta és mort també, no? És com un gat, si no li dones de menjar, doncs pues, també és mort. <laughs> Llavors, bueno, tot, tot i que els gats fan el que volen, no? Fiques allà al menjar i després... Bueno, <laughs> ja estàs van a buscar menjar... Els és igual. <ríe> uh, llavors, a part d'això, l'abonat, com sempre, també és important. Sempre ens estima en aquest, aquest tema. Uh, important perquè no perdin ni sabor ni aroma. D'acord? ¿Vale? Llavors, prefereixen un, un sol, sol amb accent, d'acord? És la terra, Esclar, terra, terra. No? que no ens confoguem. No, eh? uh, sol amb accent, uh, ric en nutrients, minerals... Uh, Bé, bueno, a línia general, no? Com una terra ferma, eh? Sí. Una cosa que hi hagi bons nutrients, bones sí. vitamines... Sí, allò tampoc no ho fiquem al compost sencer. No. que arrebentarem. Com sempre, sempre estàvem amb mateix i no ens cansarem de dir-ho sempre, que no ens passem. No, exacte, hem d'anar amb compte, eh? Mm. Vale, llavors, um, uh, aquest sostrat... Uh, cal canviar-lo de tant en tant, no? Anar... Potser canviar a ah, centímetres, a centímetres, no? Quatre centímetres, treure, posar, anar fent una mm -hmm. mica. Vale? Com veiem que la cosa està molt Ho malament. La mm. Sí, sí, sí. Uh, llavors, ah, sí, també és important remoure la terra. Ah, uh, cada quant? Màxim, dos, dos, dos, cinc, sis cops a l'any. I ah, mínim vale. dos, mínim dos. Vale, una miqueta a remoure, eh? Cada dia no el removim. No, cada poc. dia no remenem la, la tonyi que no remeni. Clar, perquè si la remenessin cada dia, al final la planta pues, no tindria amb què créixer. <ríe> perquè les orelles també volen agafar-se a la terra. Bueno. I tant. D'acord, vale, llavors, eh, hem de dir que l'estragó, que és el que tu dius i és la sí. buena, pot ser? Sí, sí, l'estragó. Bueno, és curiós perquè aquí tinc estragón i després surti a l'herba una... buena, o sigui Et que no sé si és estragó. Doncs ho comprovem -ho. <laughs> Ben fent, anem fent. I la menta, no?, són plantes que es reprodueixen ràpidament i fan uns, un, uns tall, uh, estic pensant la paraula, un, uns brots subterranis uh, que poden envadir les plantes de, al seu voltant. O sigui que la menta cal tenir-la separada i l'estragó també. Uh -huh. vale? Si no, pot ser... Pot, vols fer que moltes coses al final tot és menta, que ja ah. està bé, no?, però clar el negoci, no sé jo. Eh, llavors, també eh, se li pot dir que aquesta propagació podria ser com una mena de mala hierba, no?, que al final faria més mal que bé. Exacte, que no es pot aprofitar, eh? Sí. Eh, llavors, eh, si les fiquem en un cubo... Un cub, un cubell, perdona. Un cuvell. <ríe> perdona, eh, enterrat, això limitarà la seva expansió lateral. Bé, a part d'això, mmm, també hem de dir que... Mmm, que amb, la, amb les plantes aromàtiques la reproducció de males herbes, el que se'n diu males herbes, és poc probable. No sé per què. Menta. Ment... No, menta no pot ser. El tragó... L'herba buena, menta. Bueno, pues deu ser una menta, això. Sí, perquè, clar, per mi és l'estragó, eh, realment, perquè la menta es la menta de tota la vida. Està bé, està has vist, eh? Sí, sí. A l'oficial, el teccionari, ho, ho hem comprovat aquí, eh? no és que ens hagi inventat, sinó anem a tota l'audiència, que hem anat el traductor automàtic en línia, i ens ha posat hierba buena i ens ha sortit que és menta en català. Molt bé, Molt bé. Llavors, sí, per exemple, també, eh, no sé si algú sap que quan, quan es fa cafè, no?, els, els dipòsits de cafè que ja estan fets servits, sí. molta gent els guarda, els, els acumula, i allò també és una espècie com d'adop. de, de facilitzant. Sí, o sigui, que també està bé, clar, que potser molt olor, no?, però, bueno, està però, però bé. Però es fa bon olor, no? També eh, a, a, pallofes de pi també serveixen. Molt bé. Vale? Aquestes pallofes també les venen en sacs de plàstic Tot i que vas a la muntanya o omples I zero euros O sigui que sí, sí bueno. Per treure -ho, com ho faríem això Per treure les pallofes aquestes Home, no sé què refereix Pallofa. No sé si són... L'escorça, veu ser. L'escorça, no? Perquè Clar. no crec que la pinassa... La pinassa no treu no, ser bona, no? L'escorça. Com ho, com, ho, com ho traiem, això? Bueno, l'escorça cau? O sigui, no, l'escorça no, no causa s'ha de treure dels arbres. Bueno, una mica, llavors una mica violent, no? Una mica. Una no mica traient. No sé, no ho sé. No sé. Llavors, la poda també és important. Hi ¿vale? ha ja que retallar-les, com sempre, amb la, quan hi ha la floració per provocar un nou desenvolupament sa i, i que així no es faran lanyoses. Vale. Una frase no traduïda. Eh? <laughs> Ho sento. Quan és l'època de la poda perquè es pugui desenvolupar de manera ofenosa. Núria, tenim un regal per tu. Sí. de color y con el hacha en la mano el gran jefe pregunto por malitud por malitud decía el jefe quién es tú quién es tú quién es tú el abajo estaba chaval no jefe no soy del norte copado paisano de la tribu de los cañoneros de los que usa muy bien el portero de los que pasan a las indias por la piedra pero los que andan y son de guerra ¡oh! Vinga. T'agrada, bueno, eh, aquesta sintonia? Molt, m'encanta, m'encanta. M'encanta. Estava ballant-ho ara un moment. Mm. Bueno, uh, per acabar, no?, parlar del que sempre també parlem, dels bacteris, allò que ataca les nostres plantes, a part de, bueno, les cagarades de la, dels ocells, no? Que fan molt mal, que cremen, eh? Sí, cremen? Això cremen, jo no ho sabia. Cremen, i tant que cremen. Sí? Tu et cau una, una, un excrement d'ocell a damunt d'un tandal o neteja ràpid o queda la, la, com si diguéssim la marca perquè arriba a cremar la tela, en sèrio. Sí? Sí, sí, sí. Pues les la planta si la, la pot arribar a perforar la, la, la fulla. El, el, el test també, no? El fora. I arriba al pis de baix i tot. Ostres, sí, tu, mare. No. El balcó també ho perfora. Tot, port... tot. <ríe> és com, és com la baix. sang de l'àlien, no? Exacte. menja tot. Tot, S'ha de tot. Desllenceu-ho tot. tot. Vale, doncs, escolta tu, ja que anem molt a compte, sobretot amb els bacteris, com sempre, uh -huh. eh, sempre de estem en el mateix, els car el cargols també afecten molt, sembla que no, però que els cargols són molt capritxosos oi oh, tant, li agraden les, les fulletes verdetes, eh? Sí, els fongs també sobretot si estem en llocs molt humits bueno, aquestes coses són, són perilloses no? ja que anar-ho controlant uh, llavors, bé, bueno, fer ús d'insecticides que això ho podem trobar moltes tendes com sempre estem dient uh, <coughs> i bé bueno, fem un repàs així mol molt, molt molt ràpid molt de mm, regar les que ara faixen set, nutrients, eh, sombra, no, no molta sombra, gelades, sobretot les gelades. Exacte, eh? i ben for, no, les plaques de gel. Les plaques de gel i ben forno. I ben forno, eh, és a dir cuidar-les bé, escolta, sí. cuidar-les bé, i un altre dia parlarem dels plats que es poden fer, que es poden menjar totes vale, aquestes herbes, sí, eh? Acabem si et sembla com escultan, com solora una planta. Vale. Com ho feies? Així. Vinga, Núria, moltes gràcies. Vale. Escolta en moderació. Els límits els poses tu. Mit d'Erasmus, més que un programa. En lloc, James Bloom, amb 1973. En novena posició, Soulmate, de Natasha Beningfield. Pérez ocupa el vuitè lloc, amb Estrella Polar. En setena posició, Irra i Ricky Martin, amb Nancy Mussoli. Segueix, m'enamora, de Juanes. En senyora posició, dones tot music de musica d'Ariana. I finalment, en quart lloc, Santana amb Chad Kroeger, Into the Night. Molt bé, doncs ja sabem aquesta classificació. que ens cantareu avui de cara a Una cançó que segurament tots coneixeu, que es diu «Ey no un high que no». Jo crec que avui, ja que has fet la dedicació en el, en el professor d'autoescola, l'examinador, podríem dir unes paraules no?, d'aquest tema o no? Bé, jo crec que bàsicament ens parla que no hi ha límits, no? Si tu vols fer una cosa, especialment per l'amor. Que en el mal temps és bona cara, no? Exacte. Molt bé, doncs vinga. baby aint no mountain high. aint nobody alone ain't no river white ain you no know, baby if, if you you need, need me call me no matter where you are no matter how, how far just go <laughs> my name I'll be <laughs> there in you don't have to worry cause baby that no months <laughs> No. <laughs> ain't no river wide enough To keep me from getting to you, babe Remember the day I said you free I told you you could always come on me From that day on, i rain a ball I'll be there when I want me Someway, somehow Cause baby, there's no mountain high you know. Ain't no river no. Necesitem alguna cosa, si sí, las marcas, si me lo hago alguna. una mica. To keep <suspiro> me from getting to you, babe. Mol bé, escoltem, moltes gràcies. Sentim molt, però... No passa res, però ha agafeu lletres molt complicades, eh? Perquè canten ràpid. És es que és tan animada que... Clar, animeu aquí, vinga, vinga, vinga. La llengua se'ns encalla i no... I són ganes no de ballar, Nosaltres eh? Segur. Sí, Com si fos. sí, tant. Mariona, Aina, moltíssimes gràcies per fer la transsecció i més per tenir aquí i venir ben preparats i cantar sense vergonya. Fins aquí aquesta especial de mitja hora de Nits d'Erasmus que fem en directe des de la piscina de Tiana. Patricia, tornem la connexió. Fins de setmana, vinent. Gràcies.